Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och vi vill ju helst att vår podd ska bygga på frågor som vi får ifrån er poddlyssnare. Ibland är det lite klent med underlaget, måste klaga lite grann. Va? Men den som etapper och gärna kommer med uppslag till eh, våra poddar, det är Niklas Fennig i Göteborg. Och han har nu hört av sig till vår e-postadress som är... Lyssna, snabbelavfolkminnespodden.se och han skriver så här Jag läste ett inlägg av en kommunikatör på Västarvet om hur Dennis farfar på Öckerö sa att man skulle kasta en sten på rösen från bronsåldern för att binda den döde. Jag vet att det förekommit kasttraditioner förr eller det att ställa en pinne mot en sten. Förekommer det i hela Sverige, i Norden? Och vilka folkliga traditioner har vi haft kring höga rösen och andra platser som vi nu kan undersöka arkeologiskt? Det var väl ett bra tema för en podd? Ja, verkligen. Det finns en mängd folkliga traditioner just kring stenrösen. Men det som Niklas Fenix skriver om att binda den döde pekar på att det handlar om det som har kallats för offerkast. Och där finns det en artikel som vi gärna hänvisar till av Sigurd Eriksson. Det är den första artikeln i en artikelsamling som heter Offerkast och bjudhammare som kom ut 1988. Och det han skriver där om offerkast det är så pass koncist och bra så att jag kan ta och läsa lite ur den. Så här skriver Sigurd Eriksson. Offerhögar omtalas i Sverige åtminstone på 1500-talet och senare. Men har sannolikt funnits ända sedan stenåldern. Och de har tydligen varit ganska vanliga. Och innan jag fortsätter att läsa där så kanske jag ska säga att sådana här offerhögar det kunde vara både kvistar från träd och det kunde vara stenhögar, stenrösen. I Sigurd Erikssons fall så handlar det framförallt om sådana här högar som innehåller vissnade kvistar. Och sen kommer Sigurd Eriksson då med olika belägg för det här. År 1670 skriver prästen Anders Bolinus i sin dagbok att i den stora skogen Kolmården mellan Södermanland och Östergötland sågs dels en mängd avrättade som satts upp på stänger och hjul men dels förekomde också åtskillige verp där som folk är mördat. Och verp det är ju ett svenskt ord som är besläktat med det tyska ordet werfen kasta. Och formen varp är väl kanske vanligare i vår tid. Sen ger Sigurd Eriksson flera exempel. Så här skriver han. Jag nöjer mig med att citera ett par från Närke som liggande tämligen nära Svedvi. För att artikeln handlar om Svedvi i Västmanland där på Sigurd Erikssons tid fortfarande fanns såna stora högar med kvistar. Linné säger 1747 i sin Västgötta- Resa om närke. Bål låg och åtskilliga på Ömses sidor om vägen, till åminnelse av åtskilliga här på skogen för och lyckade människor. Ty lantmannen har en gammal sed att på de ställen där någon olyckligen omkommit kasta en käpp, gren eller sten, varav dessa bålen uppkommit och som ständig vid makt hållas. Ännu direkt, direktare uttalar sig Gabriel Djurklo och det gäller då också Närke och jag citerar Bål, vanligare offerbål, är en hög, en bråte av kvistar, stenar och varjehandas skräp som hopkastas av vägfarande på ett ställe där någon förlorat livet. Var och en som drager förbi måste nämligen för en lycklig resa offra något där och därmed binda gasten, älgest är han ej säker om en lycklig färd. I Norge, Danmark, på Island och Färöarna påträffas alldeles likadana offerhögar och åskådningar och sedan är ingalunda inskränkt till Norden. I Shakespeare's Hamlet, akt 5, omtalas den, lika så finns den hos slaverna hos romare och greker men även utanför Europa till exempel hos indierna i Tibet, på Sina i Halvön hos mongolerna på Asiens stepper i Afrika, i Peru och Bolivia Den finns med andra ord i hela världen En dyrlig utbredning, skriver Sigurd Eriksson förutsätter en oerhört hög ålder man kan säga att bruket tillhör bottenskikten i vår kultur. Möjligen har också de forskare rätt som anser att stenkastningen ursprungligen var gemensam för all begravning och att den sedan bibehållits i överteckningen av förlyckade mördare eller brottslingar. Ja, vad Sigurd Eriksson inte skriver här men som vi kan lägga till det är ju att har man varit på en eh, judisk mm. kyrkogård så ser man ju att på gravstenarna så har folk lagt stenar. Och eh, det är säkert så att eh, det är alltså en mycket, mycket gammal mm. förhistorisk eh, fruktan för att eh, den döde ska komma tillbaka som har gjort att man har mm. lagt stenar, tunga stenar till att börja med och sen så har det kanske blivit lite lättare stenar som, som en slags minna av det där men ursprunget det är alltså att den döde ska hålla sig kvar i jorden och i det sammanhanget så kan man ju påminna om att vad, vad kallar vi det för när, när man har en jordbegravning, jo, man kallar det för jordfästning, man fäster den döde i jorden så att han inte ska kunna komma bort, kom, komma upp igen så att det här är alltså en mycket gammal gängångartro som levde kvar väldigt länge i Sverige just när det gällde de här högarna. Och eh, det har skrivits mycket om det här och eh, en artikel som jag tycker är intressant är den som heter Kaströjsar av eh, vår kollega Svale Solheim som var professor i Oslo. Eh, Solheim han framför hypotesen att de här sängerna om dråp och olyckor som är knutna till de här stenröserna och de här Högarna med kvistar Att de här sängarna är ofta sekundära För det typiska för Det är att de påträffas Med mycket gamla vägar Och stigar Så när en vägsträckning ändras Så flyttas ofta Varpen eller offerkasten Med vägen Högarna ligger ofta på gamla rastplatser Eller vid vägskäl Som är svåra att upptäcka i terrängen så enligt Solhem, så är de här offerkastarna inte bara ett uttryck för gengångar tro, utan också typiska vägfarar-traditioner som har haft till uppgift att markera viktiga platser utmed vägarna. Och Karl-Martin eh, Bergstrand, som ju var en flitig upptecknare av folkminnen i Västsverige, han har publicerat. Eh, Västsvenska offerkastsängner i en rad olika tidskrifter eh, Tidskriften Folkminnen och folktankar innehåller flera av hans artiklar Och eh, andra kommer från skrifter i Bohuslän och Dalsland Och eh, vi kan väl höra någon av mm. Bergstrands uppteckningar Det är en uppteckning från Hjärtum då eh, De har haft det för sig i skogen att vara två vallhör Hurlingar som slog i ihjäl varan. Det var en tös och två pojkar. Det var det att de blev oense om tösen. De ville äga henne båda. Hon hade skulat till emellan dem och fått sina slag hon med. De dog alla tre. Pojkarna hade sprungit ett litet stycke åt varsitt håll, den ena åt Forshälla och den andra åt hjärtum. De blev inte begravna på annat vis än att de kastade sten och jord över dem. Det var en gammal sed att det skulle kasta för att de inte skulle få otur och det skulle ligga kullar där till minne. Mm. Ja, alltså vad som har hänt det är ju många gånger att eh, man har kastat såna här högar med stenar eller kvistar och så har man glömt bort... Vem det var som dog där. Och då har de här väldigt stereotypa vandringssägnerna- kommit att knytas till en rad olika offerkast. Och den kanske allra vanligaste det är alltså att det var- två pojkar, två unga män som älskade samma kvinna- och de mm. kom i slagsmål. Och det som gjorde det hela så tragiskt- det var att även den här flickan var med och dog. Så att alla tre- Inblandade dog och kvar som minne av händelsen är då det här högen vid vägkanten. Och eh, ja, kanske att eh, det finns fler bosländska exempel. Mm, vi fortsätter och hittar hos Karl-Martin En backe nära kyrkan i Skredsvik kallas Varpebräckan. Där låg en hög förr på en plats där en gubbe skulle ha stupat. Det var någon som hade lovat honom en tunna bönor gratis som han kunde bära den hem till sitt utan att vila. Och var och en som passerade där kastade en sten eller en pinne på högen. Ja, den här gubben som hade blivit lovat en hel tunna bönor men liksom stupar på vägen hem. Han påminner väldigt mycket om en annan mycket, mycket vanlig folksägen som handlar om en väldigt stark man som eh, kommer in i en butik och eh, han börjar prata med handlaren där och eh, handlaren säger att kan du bära hem den här tunnan och den kan då innehålla salt den kan innehålla bönor eller något annat kan du bära in den här stora tunnan hela vägen utan att sätta ner den då ska du få den gratis och den här starka mannen han eh, Hivar upp tunnan på axeln och så ger han sig iväg. Och det är ganska lång väg hem. Och eh, några följer med för att se att han inte sätter ner den. Och eh, då märker de hur den här mannen fortfarande med tunnan på axeln kliver av vägen för att plocka blåbär som han stoppar i munnen. Och då förstår de att ja, han är så stark så att <hör> det, han kommer klara det här. Och det gör han också. Men den här offerkastsägnen, den ändrar på det här så att han klarar det inte, den här mannen som ska bära bönor. Han stupar och det, resultatet blir en sån här hög vid vägkanten. Sen eh, kan vi ju faktiskt också lite komma in på en annan tradition eller kan man säga en hel mängd olika traditioner som handlar om att eh, stenrösen som man hittar i skogen och som kan vara övervuxna med mossa att det är rester från ett folkslag som kallades för hackhämmarna, och som fanns i gamla tider för väldigt länge sedan Det var på den tiden då plogen eller plogens föregångare ordret ännu inte hade uppfunnits utan när man odlade så använde sig av hackor och de här stenröserna, de går bland arkeologerna faktiskt under benämningen hackerör eller hackrösen. Och i våra dagar så vet man att de kommer från sinsemellan mycket olika tider och väldigt ofta är det så att de är från en tid då det var odlad jord men sen har skogen återtagit den här delen av marken och då hittar man de här röserna mitt in i skogen. Den folkliga benämningarna det är att det här hackhemsfolket de begav sig in i skogen och odlade sina små rösen där omgivna av höga träd och en väldigt viktig person i sammanhanget det är en drottning som kallades för drottning i hacka. Vi kan väl höra hur sängderna om henne kunde låta. I Hengjöskogar förekommer rös i stor mängd. Folket kallade dem hackerös och berättade följande om deras tillkomst. Det var en gång stor hungersnöd i landet och kungen befallde därför att var tionde man skulle dödas. Denna kungens befallning förde en riksdagsman, säger folket, med sig hem och omtalade den samma för sin dotter. Hon menade att det var mycket oklokt av kungen att göra så och sa att hon visste bättre råd. Detta hennes tal fick kungen höra. Han befallde då att hon skulle komma till honom. Men hon skulle komma varken i ny eller nedan, varken natt eller dag, varken hungrig eller mätt, varken gående eller ridande, varken klädd eller oklädd. Då svepte den kloka riksdagsmannadottern sig i ett nät, förtärde en lök satte sig på en bock med fötterna släpande på marken och begav sig hos stad i dagbräckningen en tid av året då det varken var nedan eller ny. Framkommen till konungen rådde hon honom att icke döda folket utan istället giva en hacka och en kapekon då de kunde hacka upp jorden så och skörda. Konungen tyckte detta råd var gott och följde det. Den kloka kvinnan blev drottning och kallades drottning hacka. Ifrån hennes tid är och hacka rösen, vilka uppkastades av folket som hon räddade från döden. Mm. Det här var en eh, segenupptäckning från Västergötland som gjordes på 1800-talet. Eh, en del som lyssnar nu kanske känner igen den här historien för att den har berättats i isländska sagor om eh, kraka som på samma sätt kom varken klädd eller oklädd. Och i Sverige eh, om Disa, den kloka Disa som blev också då gift med kungen på grund av sin klokhet. Så det här är en väldigt spridd berättelse. Och eh, vi tar gärna emot e-post eh, e till vår adress som är snabbla Nej, jag tror vi ska ta den rätt. Du får, du, du får ta det här. Vi, tar den så här. vi tar alltså gärna emot uppslag till nya ämnen och då så ska ni skriva så här. Lyssna snabbra folkminnespodden.se Och podden den producerar vi med ekonomiskt bidrag från Helga Axelsson Jonssons stiftelse.